Най-високият връх Шеста лекция от 14-та година на Общи окултен клас Държана от учителя на 31 октомври 1934 година 5 часа София Изгрев Чете Иванка Петрова Добрата молитва Духът Божи. Ще прочета част от пета глава от второ послание към Коринтяните от 1 до 15 стих. Животът е красив, когато човекът е смел. Животът е нещо неуловимо. Човек се движи и движението е израз на живота. Животът нито се хваща, нито се пипа, нито се помирисва. При това за него говорят като за нещо, което се хваща. Казват жив човек. Като пипнеш живия човек, той е топъл, топлокръвен, като топлокръвните млекопитаещи. И що му мре, загубва своята топлина? Сега вие слушате и всички сте обременени, не сте свободни. И слушането ви не е на място. Съзнанието ви не е свободно, за да виждате ясно. Слушате, но все има нещо, което ви занимава. Говориш му за Господа, а той мисли за съвсем друг Господ. Всички говорят, но на неразбран език. Казвате, че страдате, но вие не можете да хванете страданието и да го държите. Виждали ли сте някой път страданието? Виждали ли сте някой път? От очите кът сълзи, капят сълзи, изкривявате мускулите на лицето, по лицето се изписва някаква гримаса. И вие ще кажете, че този човек много страда. Един актьор може да направи същите гримаси. Аз мога да ви пролея цял кож сълзи, изкуствени сълзи. Изкуствени сълзи мога да направя колкото искаш. Хората приличат, като че са на едно угощение. Канят се всички да седнат, да ядат, и след като се наядат, нищо не се разрешава, само че стават малко по-весели. И веселостта, и тя е нещо, което не може да се улови. Тя не е нещо физическо. На веселият човек е малко по-широко. Всичките отрицателни черти се отлицшават с едно свиване. Например, от младени човек расте и на старини почва да се смалява. Сега да оставим. Има неща, които не ни ползват. Ти пееш една песен и казваш, какво ще ни даде пеенето. Казваш, пеенето работа не дава, твари ми дайте. Парите дават работа. После ти казваш да се наспя. Но сънят работа давали. ли? После казваш с вярата си работа не става. Но без вяра става ли? После казваш с любовта. Добре. Ако с любовта става, какво е направила любовта до сега? Казват, че любовта е създала целия свят, небето, всичко това. Но това, което любовта е създала, това са само опити. Вие още не сте в творчеството на любовта в красотата. Вие сте още в опитите. Любовта си прави често малки скици. Аз искам да ви предам една мисъл, която мъчно може да се предаде. Например, мога да ви кажа «Бъдете весели». Но как? За да бъде човек весел, трябва да бъдем свободни от каквито и да е безобразни, лоши образи, да няма нищо да го мъчи. Вчера идва един българин от Новозагорско, не е някой верующ, обикновен човек е. Дал дъщеря си в лудницата и ме пита, има ли изглед тя да оздравее. Аз му казвам, аз не виждам никакъв изглед. Трябва да се минат 3-4 години, за да има едно малко подобрение. Той ми казва, не думай това, не може ли тази работа скоро да стане. Казвам му, не може. Дъщеря ти е заболяла по един особен начин. По особен начин е заболяла тя. Той се чеше по главата, по особен начин, по какъв. Той ме пита такива работи в света, като магия, има ли? Казах му, дъщеря ти от магия пострада. И той започна да ми разправя. Иска да знае защо заболя дъщеря му и защо не се случи друго яче. Казах му, дъщеря ти е направила някоя погрешка. Ужени ли сте дъщеря си за един човек, за когото не трябваше да я жените? Той казва, прав си, така си е. Този мъж я е бил четири пъти и толкова лошо я бил, кои са причините. Има хора, които кармически вървят през лоши семейства, има тежка карма. Той е от селото на нашия Павел. претрепали един роднина на Павел, претрепа го мъжът на тая жена и се окървавил. Върнал се в дома си и казва на жена си, свършихме се с него. И за да не го издаде тя, четири пъти е била бита и полудява, довежат го и го осъждат на 15 години затвор. Бащата на жената пита, «Защо се случват така работите?» «Защо ще му разправям? Защо ще му кажа, защо се случват така работите?» Рекох му, «Объркани са работите от миналото». В миналото се объркаха, и сега не се оправиха, и пак са объркани, и той ме гледа така. Сега да оставим това. Той ми разправеше повече от два часа цялата история, как се е случило. Аз го слушам, и той ме пита, има ли магия? Такива неща има ли? Има ли такива неща, като късмет? Казах му. Остави сега тези неща, остави магията. Магията зависи от ума на човека, каквото мисли човек. Магията е в ума. Той ми казва, аз ходих при един наш гледач, който ми каза, че на едно място на Прага закопал пари. Започнахме с дъщеря му и дойдохме до парите. Дойде един българин и казва... Че магия има заровена в двора и искаше сто лева да му платим, за да извади всичката магия. Казах му. Ти защо даваш тези пари, за да извадиш всичката магия? Много ефтино искат. Сега това са особен род разсъждения. Като му гледам лицето, той е съвсем обикновен човек. При сегашните условия идеята ви за живота не е така ясна. Права или крива, вие имате ясна представа, но като дойдете да постъпите право, вие не можете да постъпите право. Както в музиката, като пеят, не могат да вземат вярно си бемол, ре диез, до, ла диез, сол, ла и прочие. Как ще взема ла? Долу ла или горно ла или ла в трета октава, как ще го вземеш? Трябва да имаш ясна представа. Ла в първата октава, във втората октава, в третата, в четвъртата октава, как ще ги вземеш? В четвъртата октава колко души могат да вземат Ла? Колко души могат да пеят четири октави? В света няма певец, който да може да вземе Ла в четвъртата октава горе. Когато дойде някой страждош при тебе, ти никога не можеш да влезеш в положението на друго едно същество, което не е в една и съща гама с тебе, понеже от твоя тон, от твоята постъпка, ти ще станеш причина и той да постъпи право. Ако ти мислиш право, и той ще мисли право. И ако и ти мислиш криво, и той ще мисли криво. Каквото мисли майката, ще мисли и синът. Каквото мисли бащата, ще мисли и дъщерята. Това е важен начин за разбиране. Трябва да разбирате обикновенния живот, който ви занимава. Но казвате, как да използваме? Сега тази сутрин, ако сте долу в София... До обед може да имате там мъгла, а пък тук, като излезете на нашия изгрев слънце, грее, а долу е мъгла. Защо? Тук условията са по-благоприятни. Та да, когато човек иска да напусне известен възглед, трябва да напусне някои места. Има известни места по-благоприятни. Ще се качиш на канарата, за да е чист въздухът и да имаш ясна представа. Кои са високите върхове? Най-високият връх – това е любовта към Бога. По-висок връх няма. По-високо няма. До този връх нито един човек-екскурзиант не е достигнал, нито една човешка експедиция не е достигнала. Правили са милиони опити светиите, но все умират. Този умрял, онзи умрял и този е още по-опасен връх, отколкото е експедицията на Хималаите. Но все таки, макар и да не можем да се качим на този връх, ние се ползваме от благата му. От този връх слизат всичките блага. Какво има горе, не знаем. И който се е върнал оттам, казва, качи си и виж. Някой е ходил и не се е качвал. Достигнал е до някъде и се връща назад. Сега вие ми казвате да обичаме Бога. Аз бих желал всички да знаят Вашата идея, как се обича Господ. Когато имате един приятел, как го обичате? Най-първо, като имате един приятел, как го посрещате? Можете ли да ми разправите как се посреща приятел? Аз ще ви наведа как посрещате водата, когато сте ожеднели. Вие някой път мислите, че е най-лесната работа да посрещнете един приятел. Ще посрещнеш един приятел и той ще остане недоволен от твоето посрещане, по-добре тогава да не го посрещаш. Аз нощи бях на един концерт и бях близо и там вдигаха много шум. Седя и гледам трима музиканти наредени. Млади. Един от младите, който свири, е първа цигулка. Второ място той е виден цигулар. След него една млада мама свири на цигулка и след нея друг. Аз ги гледам, поне да се изкарам колкото струва билетът. Чух недочух музиката, гледам, първият цигулар си турга цигулката и ръчката на цигулката на бузата си, а пък младата мума турга цигулката на коляното си, а пък третия като тури цигулката на коляното, тури ръчката на бредата под устата, а втория тури ръчката на цигулката под носа си. Сега, защо единият тури под носа си, другият на бузата си, а третият под устата на върха на бредата? Защо е това? Това е моята работа, тайната. И си казвам, извади парите на билета. Видях едно правило. Питат ме, хареса ли ти концертът? Казвам, много ми харесаха тримата души, двама мъже и една мама. Единият цигулар искаше да каже «Ако не мислиш, не можеш да свириш». Другият цигулар искаше да каже «Ако не гледаш музиката, не можеш да свириш». А пак третият искаше да каже «Ако не се упражняваш, не можеш да свириш». Аз го тълкувам това сега, давам ви един превод – аз трябваше да взема малко памук, като тръгнах от тук, понеже бях на първите редове. Защо? Много бях близо до музиката. И като почнаха да свирят музиката, и всеки един тон изискваше известен интервал. Аз бях много близо. Не са кривите. Бях много близо до интервалите на тоновете, а трябваше да бъда... Най-малко на 20 метра далече, за да бъдат тоновете по-хармонични. Сега седя и си разсъждавам. Да се направи един салон и целият оркестър трябва да бъде далеч, както и театъра да има сцена. 10, 15, 20 метра да бъде далеч от публиката. А пък тук отнемай къде се свири близо ние в живота не сме ли в един салон? Някой път влезете в един салон и не сте в положение да разберете работите добре. Всички говорите за Божията любов, за съвестта, за съзнанието, за справедливостта, за милосърдието. Не, че не сте давали, давали сте. Аз наричам милосърдието. Когато един цар се е качил на коня си и гледа едно малко детенци, слиза от коня си, потупва детето, взима го на коня си и го кара малко. Какво ще кажат другите от свитата на царя? Едни ще кажат, че е много хубава работа, а други ще кажат, че е проста работа да си остави царят своята работа и да се занимава с едно дете. Да представим работата другояче. Да си представим, че Вие сте един цар, инкогнито ходите и като пътувате инкогнито сте останали без пари. Имате нужда от средства. Качвате се на коня си и отивате някъде в града да намерите пари и виждате на пътя цяла една турба с злато и остата на турбата са отворени. Този цар, като види тази турба, няма ли да слезне, да покали това красиво дете турбата? Ще слезете, ще вземете детето и ще го качите на коня и ще го развеждате. Сега работите отиват по-далече. На всинца ви трябва едно нещо. Знаете ли кое е? Ако го знаете, няма какво да ви го казвам. Ако ми го кажете, че не го знаете... Защо да го кажа да ви смущавам? На вас ви трябва едно нещо. Мнозина от вас имат стари черупки, от които не сте се освободили. Някои от вас сте малки, не сте си изправили краката. Казвате, такива са били условията, вода няма. А краката ви са се вмирисали вече. Някои от вас не сте си измири сърцето. Може би с години не сте си го измили както трябва, а то мирише. А ние седим по някой път и мислим, че сме достигнали едно положение. До къде сме достигнали? Ние казваме, че обичаме Бога, нали така? Когато се намерим в трудно положение, молим се на Бога и никакъв отговор не идва. Коя е причината? Причината е вътре в нас. Ако ти седиш зад дебелите завеси в стаята си, които са спуснати и се молиш на светлината, на слънцето да проникне през тези дебели завеси и да те постопли малко, ще имаш ли резултат? Трябва ли да се молиш или трябва да излезеш навън от къщата си? Какво трябва да правиш? Да излезеш. Вие в синца имате доста и при това пак се молите да ви даде Господ. Още повече. Това, което имате сега, трябва да го раздадете, за да дойде новото. Как ще разберете това сега? Ясна ли е мисълта? Това, което имате, трябва да го раздадете. Не онова физическото, което имате, но има нещо в човека, което той трябва да раздаде. Носиш един товар на гърба си, и като дойдеш на едно място, трябва да снемеш товара си и да вземеш втори товар. Аз казах на този баща. След като дъщеря ти е бита от своя мъж, защо допусна на дъщеря ти да стои при него? Той казва, тя не ме е слушал, магиоса на е тя. Тя казала, и да ме бие, аз ще стоя там. Той ме попита. Има ли такава магия? Аз му казах, ти трябваше да вземеш едно въже и ти имаш магия, ще я вържиш с въже и ще я вземеш. Ако слизате от високо място, трябва да се свържете с едно въже, тъй ако се подхлъзнете, да има на какво да се хванете. А пък вие имате такава самоувереност, и като слезете, ще се подхлъзнете и ще дойде магията. Ти можеш да бъдеш умен човек. Свържи се с едно въже. Вярата е това въже. Защо трябва да вярваш? Ти всякога има и това въже, няма да ти коства много. Ако речеш да паднеш, ще се хванеш за това въже, за да излезеш на това място, където си слезнал. Какво разбрахте от досега, чутото? Да оставим това, което сте разбрали, какво спечелихте? От това, което спечелихте, какво решихте, което да приложите? Четохме в Писанието, че Апостол Павел казва, че ако се развали земната ни къща, един ден земната ни къща ще се развали – и има друга направена и ще излезем от земната къща и ще влезем в небесната къща. По някой път мъчно се излиза. Господарят на къщата те хвани и казва, че не си си платил найема. Той рече да излезе, пащат го и казват, за това не си платил, за онова не си платил, не може да умре. Три-четири дене той трябва да се плаща на господаря на това здание, от което той трябва да излезе. Ако това тяло е ваше, както мислите, питам, как влез на този грех във вашето тяло? Къде е скрит грехът? Къде ви са долапите? Доста долапи има. Два долапа има отстрани на слепите очи. Два долапа има отзад под врата долу, два долапа има на душите отзад. Човек има доста покнатини тук там, че като е затворен, прониква прах. Нали като е затворена една стая, и после като влезеш и намериш в стаята на масата си прах, после е прах по книгите и все трябва да има някаква четка да се очистиш. Има такива мисли в света, които блуждаят в света, грешни мисли. Целият свят е свързан с тях. Когато човек върви, той трябва да си носи цяла мушама и гумени обуща. Отровна кал е това. Сега опасно е да се мисли даже и за греха. Опасно е да се мисли за дявола. Сега, защо е опасно да се мисли за дявола? Едни деца нанизали царевица на един конец и гледам, децата хванали един пъток и той се отвори устата и нагълта царевицата на конеца. Децата държат конеца и пътокът върви по диртях. Казвам им, какво правите? Те ми казаха, опитваме този пъток, караме го да играе. А на пътока очите му се отворили от мъка. Нищо не казвам на децата, казвам си. Ето един пример на дяволската работа. Той даде царевица на един човек, той нагълта царевицата, а дяволът държи конеца и после го разиграват, казах на децата. Колко пари да ви дам да пуснете този поток. Казвам ви, разигравате потока и за това разиграване трябва да се плаща. Те се смеят. Казах им... Пуснете потока и аз ще ви дам пари. Гледайте някой път и вие да не се хванете като потока. Нали някой път ходите да крадете орехчета? Гледайте да не се хванете така. Сега да дойдем до същественото. Често в човека влезне една неестествена мисъл и неестествено желание – и този човек, като този пъток, се е хванал вече. Също така и този селенин се е хванал с този пъток, с този зет, който бие дъщеря му, и тя полудява. И казва му, сътресение има вътре в мозъка. Тя може по естествен начин да се излекува. Трябва да се остави съвсем спокойна и да се възстанови чрез природата, Първоначалното състояние на мозъчната и тъкан, за да може мозъкът да предава човешката мисъл. Дръжте правилото сега. Никога не жени една своя мисъл за едно неестествено желание и никога не жени едно свое желание за една неестествена мисъл. Не жени и нищо повече. Казах му, ти трябваше да вземеш дъщеря си или трябваше да оставиш по-добре дъщеря си, не при себе си. Той казва, откраднаха дъщеря ми. Четири дени я държаха в гората и после я изнесоха съвсем. Те са външни неща станали, това не ни интересува. Хиляди работи стават така. Унеси които вървят по естествения път, никога не съчетават едно неестествено желание с една благородна мисъл и никога не съчетават едно благородно чувство с една неестествена мисъл. Каквито проспекти да има външно да можете да спечелите нещо, не правете такова съчетание. Вас бих ви съветвал да си вземете по едно огледало най-първо. Най-първо вие трябва да възстановите онова естествено състояние на вашите уста. Един ученик на Божествената школа какви уста трябва да има? Тази линия не е естествена. Някои уста са такива. Тази малка тръпчинка не трябва да е много голяма. А щом се появи една права линия... Това показва, че човек е изгубил това правилно отношение между мисли и чувства. Някои други уста са съвсем стегнати. Някои държат устата съвсем отворени. Не, трябва да държиш устата си едва-едва добрени. Това е естественото положение. Устните са два проводници. И постоянно трябва да затваряш устата си. Щом натискам устата си, върху тях има силно течение и скоро ще изгубиш живота си и скоро ще станеш песимист. А ако съвсем ги оставиш отворени, ти ще заприличеш на един мучорляк и жабите ще почнат да крякат. Ти казваш да бъдем добри. За да бъдеш добър, Животът има известни места. Трябва да знаеш как да бутнеш себе си, за да станеш добър. Ти искаш да станеш милосърден. Побутай се. Разтривай си главата отгоре. Човек, за да познае външните форми, той е трябвало да еде от дървото на познанието, злото и доброто. Злото си има външни форми и доброто си има външни форми. Вие трябва да изучавате външните форми, за това е създаден човекът. Ако вие не изучавате външните форми, тогава и себе си трябва да изучавате. Човек трябва да има едно огледало и да се поглежда, да гледа външните си форми. Ти казваш за някого, аз ще му дам да се разбере. Пак се поогледай и се нарисувай. Вземете си едно огледало и се наблюдавайте. Кажи си, искам да го срещна моя приятел, когото 10 години не съм срещал. Аз съм бил с него в училище заедно. Представете си тази сцена и вижте каква форма ще вземе вашето лице в огледалото. Вижте как ще се измени вашето лице. Представете си тази сцена, когато сте били млади с този приятел. Представете си, че сте били млади. Сега може да ви е израснала брада и ще видите на огледалото как ще се измени вашето лице. Сега вие се самозаблуждавате на земята, понеже всички приличате на затворници. Всеки ден дяволът ви сменя халатите и дрехите. Той ви туря все халати. Нали знаете как се обличат пажовете, келнерите? Той ще тури фрак малко отрязан, ще има и бяла жилетка, ще се поклони няколко пъти. Учителят се покланя и ще каже. Много ви благодаря, че платихте. Някой казва, много благодарим. И все държи ръцете на пъпа си. Аз не оспорвам това. Там се намира слънчевият възел, стомашният мозък, човешкото сърце, чувствата. Това е най-важното място, за да функционира животът. Симпатичната нервна система е там. Но не тук, долу при пъпа, а под лъжичката, под белите дробове. Хубаво е да си туриш там ръката. А вие седите и си тургате ръцете по-долу при пъпа, не долу, а по-горе. Ако туриш ръцете си горе под лъжичката, ще имаш един резултат, а ако ги туриш по-долу, ще имаш друг резултат. Ако туриш ръката горе на главата си, ще имаш възвишени резултати. Ти ще почесваш затохото на тила и ще имаш особен резултат. Всякога гледайте да избягвате тези неестествени бутания. Някой път искаш да се бараш на някое място или се почешеш някъде и то във време на молитва. Така ще се развали молитвата. Във време на молитва не си мърдай ръцете. Какво положение вземате вие, когато се молите? Някой път вземате следното положение. Учителят поставя двете ръце върху гърдите до височината на сърцето, двете ръце с дланите навътре и пръстите на едната ръка върху пръстите на другата. При такова едно положение трябва да настроиш ума си и чувствата си. Че ако не знаеш как да настроиш ума си, как ще се молиш, един цигулар трябва да знае как да настрои цигулката си. Всеки един от вас трябва да знае как да настройва. Ти се разсърдиш някой път, тогава цигулката е разстроена. Изгубил си присъствие на духа си, разгласена е цигулката ти. Нагласия. Отпаднал си духом, разгласена е цигулката ти. Обезвериш се, разгласена е цигулката ти. Ако си се обезверил, ще се турят двете ръце на главата от отстрани отгоре, в областта на косата. А аз не сме да ви дам упражнения, понеже няма да ги разберете. Ти отиваш някъде най-малко за три деня, трябва да държиш ръцете си така, за да имаш успех. И мисълта трябва да е съсредоточена, да се свържеш с невидимия свят и всички тези същества, които те обичат. И за да направиш връзка, ти не търси външните форми. Тогава ще почувстваш една възвишена мисъл, приятност. Ще почувстваш желание, което ще се прелее в тебе, и ще почувстваш, че имаш един малък приток на живот в тебе. По този начин човек се съблича от старите дрехи. И лицето не е така разстроено, а удохотворено. Някой път говорите за Бога и си държите ръцете на пъпа. Когато човек търси Божията любов, то не трябва да я търси така, а така. Учителят турга дясната ръка с цялата длан надолу, горе, върху главата. И при такова положение на ръката си, подигни ума си нагоре. Като седнеш на някой камък и не си натискай много ръката, тури си пръстите на длънта, леко отгоре, върху главата. Някои неща не трябва да се обясняват, защото ако вие мислите за това обяснение, как ще стане, дали ще стане или не, с това ще попречите на нещата. Те стават в подсъзнанието и в свръхсъзнанието. Нашето самосъзнание и съзнание развалят по някой път нещата. Самосъзнанието и съзнанието развалят, като се бъркат в нещата, които не разбират. Ние искаме да проучваме с нашето съзнание и самосъзнание как ще станат работите. Това не е наша работа. Та първото нещо. Любовта към Бога се отличава с едно качество. Ти като помислиш за тази Божия любов, ще направиш връзка, и веднага каквото смущение да има в душата ти, веднага то ще престане. Най-първо мисли за Божията любов, която премахва смущението на душата и възстановява един вътрешен мир. В молитвата трябва да се произведе едно състояние на успокоение, за да можем да видим пътя, по който трябва да вървим, ние трябва да приемем Божията любов. Ти ще се срещнеш с много хора и трябва да знаеш как да постъпиш. Пътят ти няма да бъде посипан с рози, ще срещнеш противоречие и трябва да знаеш как да постъпиш. Аз говоря за сегашния живот. Ще дойде време, когато условията ще бъдат много по-благоприятни. А сега имате големи спънки. Казват, че причината е вътре в някои хора, които са около тебе. Те не са причината. Те са само условие. Причината е вън от тях. Някой те спъва или сърди, но причината е далечна и трябва да знаете как да се освободите. Писанието казва – Потърсете ме в ден скръбен, и аз ще ви помогна, и вие тогас ще ме прославите. Че ти имаш една болест, имаш едно болезнено състояние, так му опитай тогава Господа. Ти ще отидеш да търсиш някой лекар, втори, втори лекар, и така работата не се урежда. Ще похарчиш 10 000 лева и няма да имаш никакъв резултат. Ти най-първо потърси помощ от невидимия свят. И ако имаш нужда от лекар, те отгоре ще ти покажат, както когато Корнели се молеше на Бога, за да му се изявят духовните разбирания. Не му, му се яви един ангел и му каза да прати за Петра. Също така, от невидимия свят, ако има нужда от лекар, то отгоре ще ти покажат лекаря, и ще ти покажат от невидимия свят човека, който може да ти бъде полезен в дадения случай. Или може да ви покажат някои работи, които вие сте забравили. Много работи има, които вие трябва да си спомните. Всички трябва да имате една ясна мисъл. Някой казва, много хубава беше проповедта, но я забравих сега, че там е всичкото. Нещата не трябва да се забравят. Има неща, които никога не ги забравяйте. Ако ти забравиш кой ти е баща, и кой ти е брат, и коя ти е сестра, и коя е майка, какво ще бъде твоето положение? Хората са забравили Бога, не го познават. Забравили са и кои са и ангелите. Казвате, Ангели може да има, но не ги знаем. И това остава постоянно в човешкия живот. И всички са дошли до там да вярват в това, т.е. само във видимото. И вие вярвате, че реалното е само в хората. Вие вярвате в колективното, но онази вяра, която проистича от колективността, тя е само наследствена. Аз бях на един концерт. Като отидете на един концерт, там всеки те гледа и като се свърши концертът, пак те разглеждат. Този те гледа, онзи те гледа и като се свърши концертът, у нези хора се натискат да излязат и казват «Грандиозен беше той!» Музиката трябва да произведе образи от миналото или това, което сега става. Казвам на една мума. Красива трябва да бъдеш. Там е сега как да стане момата красива. Сега аз зная, но друго яче ще ви обясня. Защо да се опече хлябът в огъня? За да се омеси пръшното, трябва вода. И трябва един да го замеси, и хубаво да го замеси. И да направи един хубав сумун. И трябва един да опали пеща и да тури хлябът вътре. И като почне хлябът да се зачервява, ще извадиш опечения хляб. А така става хлябът красив и лесно се яде. Ако хляба го ядат, то е красив. Ако не го ядат, не е красив. Кой е огънят в света? Това са страданията. Те са пеща, в която постоянно ви пекат. Ако нямате страдания, никакъв хляб нямаше да се опече. Какво ще ядем тогава? Страданията са Божествената пещ, гдето постоянно се пече Вашият хляб. Друго яче, гладни ще умрете. И ако няма страдания, и житото няма да озрее. Вие искате без страдания. Някой път може и без страдания. Че страданието това е божественият огън. Ти казваш, да беше ме родила майка ми красива, по-хубаво беше това. Отлично беше това, ако знаеше майка ти да те замеси. Но майка ти не е знаела да те замеси и да те опече добре. Сега ти трябва да се месиш. На някой носът му е изкривен, на някой от вас веждите му са изкривени – на някои от вас устата му е изкривена. А на някои от вас едната ръка е развита, а другата не е. На някои от вас единият крак е по-къс един сантиметр, другият не е. Защо единият крак е по-дълъг от другия? На някои от вас едното око е по-отворено, а другото е по-скрито. На някои от вас едното ухо слуша, а другото не слуша. Вие казвате, сега, за следващия път, като дойдем. Или казвате, карма е това. Българинът казва, Божия работа е това. Оставете това. Двама хора се убиват. Каква Божия работа е това? Някой мъж би жена си. Какво е това? Вие казвате, Божия работа е това. Никаква Божия работа не е. Някой ученик са го изключили от училището. Никаква Божия работа не е. Някой умрял казват Божия работа е това. Не, това са все човешки работи. Божията работа е следното. Давам ви една голяма жълта круша и като я вкусиш произвежда ти приятност. Това е Божия работа. Давам ти една хубава книга от един голям поет написана и като я четеш става цял преврат в тебе. Това е Божия работа. Някой музикант свири и произвежда едно хубаво впечатление в слушателите. Това е Божия работа. Божиите работи са велики работи. Както в малките работи, така и в големите работи, те са велики а пък другото са човешки работи прах, който постоянно пада върху вас. Сега всички искате да ви се даде нещо. Досега беше да ви се даде, а от сега нататък вие трябва да давате. Досега беше така, ние трябва да бъдем добри, а от сега аз трябва да бъда добър. И то не статически, а функционално. Да функционирам като добър човек, силата е там. Не седи в големия ръст, който имаш, не сиди в голямото пространство, което заемаш. От един декар Земя ти можеш да изкараш толкова хляб, колкото от 10 декара, ако знаеш как. Така че един декар добре изработен, се равнява на 10 декара, които не са изработени добре. Та при бедните условия, при които живеете, ако знаете как да работите, вие ще изкарате толкова много, колкото при добрите условия. Ти казваш, трябва ми повече земя. Сега трябва обработване. Ти казваш, много беше добър апостол Павел. По какво се отличаваше апостол Павел? Колко пъти го биха? Три пъти по 39. И апостол Павел се оплаква. Вие вземате предвид неговите дарби. Един човек с неговите познания, колко пъти беше бит? И Христос, с всичките си сили, с които разполагаше. Колко пъти го биха? Вие седите и искате никой да ви не бутне. Колко пъти войниците удариха Христа, не се знае. И каква нужда имаше от това? Без удари не можеше ли? Той нямаше ли сили да попречи? Ето въпроси, които остават необяснени. Защо трябва да страдаме, казваш? Това ще го знаете, като отидете в другия свят. Само тогава ще разберете това. Сега на земята не може. И да ви разправя, ще кажете, тук не си струва човек да страда. Съгласен съм. Защо някой човек, като живее, го мушат и да пострада? Ще кажете, като го мушна ли, посветил се? Не. С мушкане светия не се става. Ако дойде и те мушни някой с нож на любовта или мисълта, светия ще станеш. Ако дойде някой с нож на истината и те мушни, да, светия ще станеш. С такава мисъл да ме мушнат, с такъв нож какво лошо има да ме мушнат? Тогава един нож на любовта. Има ли някой от вас, който е мушкан? Мушкани сте с ножове на любовта, но фиктивни. Като те мушнат с ножа на любовта, най-първо ще почувстваш една голяма болка и ако те болиш, ще оздравееш. А пък онзи нож, който не е на любовта, като те мушнат с него и като си здрав, съвсем ще загазиш. Ножът на любовта винаги има една обратна реакция – най-първо умът ти не е просветен и като те мушнат, веднага ще просветнеш и ще се обнадеждиш. А пък, ако те мушнат с един нож, който не е на любовта, ще се ожесточиш. Ти казваш, аз ще му дам да се разбере, не се живее с добро. Това е обратен път. Сега това, което ще ви кажа, е важно. Мен ми казаха, че вие, които сте в класа, ходите да хойкате отвън класа и не посещавате редовно училището. И после работите си не вършите както трябва, а отгоре отгоре. Не знаете ли, като отидете при райските врата ще намерите там всичко, което сте свършили и всичко, което не сте свършили. Че като отидете при райската врата, колко чешите ще намерите от вашата работа там? Какво ще намерите при това състояние при райските врата? Аз искам тук на земята да бъдат открити. Тук на земята са скрити, но там ще бъдат открити. Трябва да знаете, че там ще дойде един ден и работите ще бъдат открити. Да сега скритите работи, гледайте да ги откриете. И горе, като ви прегледат, ще кажат – върнете го на земята. Единият път вие сте били философ, а сега ще се върнете на земята като просек, като инвалид, куц, с единия крак, и ще седите по улиците зимно време при 35 градуса студ, и ще просите 10, 20, 30 години така на земята, и ще се молите – и след това пак, като се върнете при райските врата, пак ще ви погледнат и ще ви кажат, «Върнете го на земята!» И тогава ще ви турят в един кираджийски кон, 10 години да ви впрягат. И тогава пак ще идете при райските врата и ще кажат, «Върнете го назад!» Като кон ще ви върнат, аз не казвам, че така ще бъде с вас. Всеки, който се качва на един аероплан, може да стане нещастие с него, нали така? Падне някъде аеропланът, обърне се. Или всеки, който се качва на един автомобил, може да се катурне автомобилът някъде. Всичко това може да го вземете предвид, да предвидите нещата, които могат да се случат. Това прави умният човек. Ние казваме, Бог ще промисли. Ние трябва да бъдем умни, за всичките възможности, при хиляди добрини, които Бог ни праща, да предвидим какво би могло да стане, да бъдем внимателни и така можем да избегнем неприятностите, които би могло да дойдат. Сега, за следващия път ми на умете, вие имате едно упражнение, което не е довършено. Мъчнотията не е само във вас. Има една колективна мъчнотия. Има външни условия, които трябва да се превъзмогнат. Аз не искам да туря всичката отговорност върху вас. Има известни външни условия, които могат да се превъзмогнат само при един разумен живот. Някой път може да сте поступили много добре, но външните условия са толкова неблагоприятни, че приличат на следното. Това е все едно да пишеш на морския бряг върху пясъка «Бог е любов, Бог е истина», но вълните заличават написаното. Не пиши на морския бряг, дето се заличава написаното, но на канарите, дето не се заличава. Та най-хубавите работи, които знаем, написваме ги, но дойде вълната и ги заличи. Много сме близо до брега на морето, да вълните постоянно заличават. Та казвам, отдалечете се, идете малко по-нависоко, да пишете там, дето морските вълни не могат да заличават. Та за следващия път на умете ми, когато сте в настроение, че сте пели, и също когато сте били неразположени, как пеете? Когато сте неразположени и как пеете, зависи от два фактора. За да пееш добре, трябва да има една висока основна мисъл, върху която да е погълнат живота ти, и трябва да имаш едно основно чувство, което да подкрепва твоята мисъл. И тогава можеш да пееш и да свириш добре. И тази мисъл. Това чувство ще ви съедини с он си свят, отдето иде музиката. Музикални са ангелите. Те пеят и свирят отлично. Музикални са светиите. Те свирят и пеят отлично. Музикални са гениите на човечеството. И те пеят и свирят отлично. Музикални са талантливите хора и обикновенните хора. Сега, коя песен ще изпеем? Коя беше песента от миналия път? Да видим сега какво сте запомнили. Аз ще ходя в пътя. Торете си ръцете върху гърдите, зланите навътре и тогава пейте А, А, А. Ще поемете въздух и при издишването ще изпеете тази гласна. Вземете сега два тона по-високо от тази гласна и изпейте тази гласна още по-високо. Отче наш Шеста лекция на Общия окултен клас, 14-та година Държано от учителя на 31 октомври 1934 г. Сряда, 5 часа, София, Изгрев.